края на април Европейската комисия прие 10 нови разрешения за генетично модифицирани организми за употреба в храни и фуражи под нови 7 съществуващи разрешения и разрешителното за внос на две готови ГМО-цветя. Тези генно-модифицирани организми са преминали пълна процедура за разрешение, включително благоприятна научна оценка от Европейския орган за безопасност на храните. С остра реакция спрямо това решение на Европейската комисия обаче излезе нател екологична мрежа Greenpeace за това сега търсим мнението на българския представител на Greenpeace в България Деница Петрова. Evernet Plus. По Българското национално радио. Измеренията на това решение на Европейската комисия за България, какви могат да бъдат. За България те са такива, каквито и за да останалите страни-членки. По този начин в момент Европейската комисия просто отваря широко вратата за вноса на Гена организми. Не се променя по никакъв начин на българските регулации, това, че не може да се култивира, не може да се отглежда по някакъв начин ГМО-култура в България, но отново се засилва се така натиска от стена на корпорации и съответно на компании, които се занимават с ГМО-организми, да, да може да се внасят в, в Европа като цяло такива култури, които най-често се използват за фураж. Храните, които се внасят, това са геномодифицирени, това са царевица, соя, рапица, памук, Явно сега в момента има предложение за два вида цветя нови, но тези храни най-често влизат под формата на фураж, който отива вече по най-различни ферми и след това нямам, нямаме никаква информация какво се случва с месото и яйцата, млечните продукти, които по-късно са на пазара. Това е основното ни притеснение. Международната екозащитна организация Greenpeace излезе с бърза и много остра реакция. Всъщност, за какво настоява Greenpeace? Все още имам надежда че всъщност Европарламента, като една такава институция, където този проблем ще продължи да се диску... дискутира. все още не е напълно решено, че тези 19 нови, 19 авторизации ще бъдат дадени. Но това, което се случва е реално, че по принцип процедурата за авторизация на, на някоя ГМО култура е доста тромава и тежка, в когато всички страни гласуват да се. В крайна сметка, такова е законодателството, че процедурата продължава. Така бутат се най-различните нейни детайли, докато накрая има Проблемът е, че тази процедура трябва да бъде променена и това е една от Европейската комисия, е една, един от ангажиментите, който е поела още миналата година, но тази процедура все още не виждаме никакъв резултат, тя не се демократизира. Преди два месеца беше прието правото на страните членки да, да наложат по-строг режим а, в повечето на национално законодателство. Но проблема е, че в крайна сметка в Европа има един пазар и правилата на този пазар ще бъдат по-силни от правото на избор на страните член. Излиза, че комисията разрешава на общо европейско ниво, но всяка една страна може според собствения си а, закон да прави забрани. Точно така, Нашето опасение е, че в, ако се стигне до съд или ако някой обжалва отказа на национално правителство да допусне дадена култура, всъщност а, законите на пазара, регулациите, които са прияти на общо европейско ниво, всъщност ще се окажат по-силни. От една страна да, комисията дава такива добри сигнали. Имаме повече свобода на избор, дори е, другото хубаво нещо беше страните, е, които са съседни, на страни, където е забранено оглеждането или разпространението на гемал култури, в крайна сметка те ще бъдат задължени да, нап... да вземат някакви мерки. Както се случва с Румъния. Например, Румъния е страна, в където режимът е много по свободен като ние имаме опасения, нали, че оттам могат да се заразяват наши култури в България. Но в крайна сметка, сега предлагайки цели 10 нови култури за авторизация. Възстановявайки лицензия на още е, на нали, 7, това е съвсем друг сигнал. Отваряме широко вратите на точно отново на Монсанто и на всички други корпорации, които ще приберат печалбата от цялата тази а, работа. Това решение на Европейската комисия се позовава на Европейския орган за безопасност на храните, тези 10 нови разрешителни са минали всички научни изпитания и тестове за безопасност. Проблемът. Със всичките ГМО продукции, че никой от нас не знае какво ще се случи след 10, 20, 30 години. И да, са минали в лабораторни условия някакви а, проби, а, направени са някакви а, тестове, но в крайна сметка не случайно 9 от страните в а, Европа, включително България, са страни без ГМО. И а, култивацията на глежането на ГМО култури е. Не е разрешено. най големият проблем е липсата на регулация, която да задължава ставено на етикети. На фуражите. Когато се внасят ни фуражи от а, Латинска Америка, примерно от Штатите, трябва да има такова законодателство, което да задължава да има етикет, на който пише стоя, която да е генно модифицирана. И след това да има етикет, който казва: тези яйца са кокошки хранени с този тип фураж. Само това ще даде всъщност сигурността на потребителите, че има контрол по цялата верига и че ние като потребители имаме избор. Накрая на веригата, когато купуваме от. Магазина кисело мляко. Не знаем кравите, от които то идва, с каква е пораща хранени. Да има индикация, че това се е случило. Ще видим дали а, това ще а, се окаже факт. Благодаря на Деница Петрова, представител на Greenpeace за България. Евернет Плюс по Българското национално радио.